Milako bat bozen aldeko irabazi dute eskuintiarek argangoitze eta basuzariko emaitzeri esker nagusitu direla erranditaike Filipe Echeverria argangoitzeko hausapesak segi egun bat bozen aldeko desberdintasun handia sortu du bere errian berrian argangoitzen. Beste ezazpi errietan, lehiat tinki-tinki izanda berizeki naiz eta EH baiak jarako erria baizik ez duen erraman Mila latonoita iru mila berrogoita seien kontra adibide ustaritzen eta mila latonoita amazazpi mila ogoita amalauen kontra Peren, EH Baieko joana horbiztondorentza eta bertzalek ez dute galdu alderantziz ere. Ez, ez dugu gaur deus Kontrako Kontrakoguzia emaitza biziki honakatera ditugu kantonamenduan. Egi hainitzetan gure tokia ordugula gure bosa egitaren bosa hor da eta horrek esanai ahondiak bi kandidaturek deitu dute Ez uzenki joal gurekin bat egitera, bigarren itzulirako. Pentsatzen dugu egi batzuetan hogek martxatu duela, Baina zehazkiago azkiago marko ditugu egiz egi analizak jakiteko bosak nola banatu diren. Benedikt Lu eta Filipe Etxe berria dirakontxe berriak beraz, eta pauen orzegunean ezustekorik gabe, Jan-Jakela zerren alde bostkatuko dute. Filipe Etxe berria. Jan-Jakela zer balima da, be, go, goletzat erresho izanen da, probetua uh, miltzeko, eta xoxa miltzeko goe kantbuno entzat, eta uh, erriak harri uh, ekin zerbait egiteko, ikusiko du, goe du, uh, kultura entzat, lingoria entzat, uh, projekto entzat, en entzat beti, xoixi hur, ce qui nous permet d'être là nous voir les années qui le pçaise avec la bousyenne, les pilotes, nous avons travaillé qui a oui l'investissement dans la gestion, ce qui la baisse.